Німих. Потилицею відчуваю насторожений погляд слідчого, погляд гончої, що йде по сліду. Так ось на чому задумав зловити. Зволікаю із відповіддю і немовчую вкрадливий липкий голос. «Давай, давай, голубчику, лізь у пастку». Пане слідчий, «Помилочка», – кажу спокійно, і продовжую в дусі любителя приповідок. «Та ж свита, та не так і шита. Мені, пане слідчий, потрібна тандета, а це карта головного ринку». Тепер можна обернутись. Недобрі вогники у каламутних очах веселуна гаснуть. «Мда, дійсно, помилочка. Ось тобі, приятелю, там де Значить, тут. Тепер марш на роботу». У закритій машині довезли до поштанту. Перекладач ще раз нагадав напутнє слово «веселуна», Пояснив, як потрапити на ринок. Ось і місце, де продають годинники. Дуже незручне місце для втечі. Узкий провулок і мало людей. Поруч зі мною стали мовчазні молодики, з такими ж, які у мене омегами. Куди я, туди й вони. Ага, це мої ангели-охоронці. Я заломив таку ціну, що покупці відходили розчаровані. Надвечір мене відвезли у Монтелю Пиху. Краківську тюрму Гестапо. Вдень у тому ж супроводі знову на роботу. Цього разу ми пройшли через увесь ринок. Тандета Гуділа вирувала. Все тут продавалось і купувалось. Запальнички і бюстгальтери, цихарети, голки, чемодан Голок і ти, мільйонер, квасне млеко і нові солдатські шинелі, старовинні видання Біблії в оправах телячої шкіри, тонкі голландські мережева і тифозні воші. Ринок буквально кишів людьми, городянами, приїжджими гуралями, офіцерами і солдатами вермахту. Примітка. Гуралі, польські горці, одягом, побутом, нагадують наших гуцулів. І в цій товкотнечі, в шумі і гаморі, у різномовному багатоголоссі, серед гостроверхих вежок, старовинних лотків, середньовічних амбанів із підйомними механізмами, що мені тільки не вважалося, на літрадянської авіації на Краків, акція польських патріотів, метушня, бійка п'яних. І я зволікав час, уповільнював ходу, відчуваючи поруч дихання своїх охоронців. Ні, справи не такі вже й кепські. Вище голову, Михайлову, Тут є змога спробувати. Тандета тільки на перший погляд здавалась хаотичною. Величезний вулик поділявся на соти, стільники, взуттєві і запальничкові, жіночого одягу і чоловічого, соти валютні, де, мов, у руках фокусників – Мелькали марки, долари, фунти. А ось і наша вуличка. Дістаю свою омегу. Ходжу з провідниками. Ніяк не відірватись. Підходить до мене якийсь чоловік. Потоптався, запитав. Я аж здригнувся від звуків рідної мови. Евакуйований. Так.